Þrjá fá kóngar álfa í eði skóa geim Sjö fá höldar í hamra víðum sal Níu fá döðlegir menn Þá hel sækir heim Einn fær sjálfur myrkadróttin á myrkranastól Í því landi mordor sem magnarskukka sveim Einn ringur ræðu þeim öllum Einn skal hann hina finna Einn skal hann safna þeim öllum og um sinn fjötur spinna í því landi mordur sem magnar skugga sveim.